السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بهما وصراجا منيرا وجعل فيه اصواتا حفضا لمن كان يرضي الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد na darsa ya sera ambayo tumeanza wiki iliyopita. Na kwa ufupi darsa la iliyopita tulizungumzia nini sera Tukasema ki sera ni mtu ama ni njia aliyopitia mtu au tarehe yake au maisha yake. Na neno hili la sera tukasema mwisho likatumika au likitajwa huwa bila shaka inatajwa na kutumika kuzungumzia maisha ya mtume sallallahu wa wasallam Tukataja nukta tatu e, kuzungumzia kwa nini twasoma sira au kwa nini twafuta soma sira Kwa nini waislamu wafaa waisome sira kama somo Tukasema kwanza sira ni sehemu ya sunna ya bwana mtume sallallahu kwa sababu ni misemo yake ni matendo yake ni takriri zake na ni sifa zake na tumekupikia sera bwana mtume sallam kupitia hadithi zakeye, zake yeye kutoka kwa masahaba zake kwa hivyo ni sehemu ya sunna zake bwana mtume salam na sunna ni wahi kama vile porani kwa hivyo sera ni su, ni, ni wahi kila alichokifanya mtume haswa baada ya kutumilizwa na Uislamu kila alichokisema, na kila alichotenda na kila alichokubali kifanywe mbele yake yeye basi tunafungika nacho ni sehemu ya wahi kama vile Qur'ani pili kwa sababu ni sunna tunawajibika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kama kiigizo chetu kumfuata ambapo ndani yake tutapata hukumu za kisheria vigawanyo vya vitendo katika sera ya mtume sallam kama hadithi nyinginezo ndani yake tunapata hukumu za vitendo tunapata maamrisho ya kufanya kama vile faradhi maamrisho ya kukatazwa haramu vile vile tunapata sunna zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile ndani yake makatazo ama kuhimizwa kuachana na uh, na baadhi ya mambo mamboni ni makruu, na vile vile mubaha Kwa hivyo ndani ya sera vile vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tutapata hukmu za kisheria, Na tukataja baadhi ya mifano. Tatu kama waumini kama waislamu tunawajibika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nukta hizi mbili za mwisho kumfuata na kumpenda. Haya ni mambo ambayo hatuwezi kufungamana nao, ikiwa hatumjui yeye sallallahu alayhi wasallam. Na kumjua kwake ni kufuata sunna zake bwana mtume sallam ni kujua sera zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wana wa sera wakataja sababu nyingi nyinginezo mimi nilichagua tatu hizi kwa mujibu ya yale ambayoona kuna umuhimu. Ama e, darasa ya leo nataka tutaje mazingira ya maka Mtume sallallahu alayhi sallam, maisha yake takribani yote aliishi katika mji wa maka Miaka 50 na tatu kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufika umri wa takriban tatu aliishi akiwa yuko maka alizaliwa pale wazazi wake walizaliwa pale yake, babu zake na wengineo walizaliwa pale akaishi akiwa mtoto pale akakulia pale akawa mzima pale akafanya biashara zake akiwa pale akaoa akiwa pale akapata watoto wakiwa maka na akateremshiwa wahi na kutumilizwa kama mtume akiwa maka na akaishi miaka 13 ya utume wake ndani ya mji wa maka kwa hivyo hakuna budi ila tuuzungumze mji wa maka na mazingira yake na hali alyoikuta mtume sallallahu alaihi kwa sababu kuna umuhimu itashikamana na kutumilizwa kwake yeye kutumilizwa kwake alitumilizwa kwa watu sampuli gani? Kwa mshtama sampuli gani? Watu walikuwa wakiishi kivipi? Biashara zao wafanya sampuli gani? Jamii yao, mshtama wao upande wa kijamii, wakiishi sampuli gani? Mausiano yao na kadhalika. Kwa hivyo e, kuna umuhimu kuuzungumzia maka kwa sura hiyo. Isitoshi tukazungumzia kama lilivyotaja katika wiki iliyopita kwamba hakuna hali ambayo inafanana kwa waislamu kama zama hizi mbili zama za mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake alipokuwa makkah na zama zetu hizi sasa hizi ndio zama mbili ambazo kwamba waislamu kama umma wameishi pasina kutabikishiwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala maisha yake ni maisha ambayo aliishi chini ya e, mfumo wa kijahilia ambao tunaujua ama maisha ya kijahilia kama ilivyotajwa na wanavioni wa sera kwa hivyo ni maisha ambayo si ya Kiislamu asili na aliikuta vile alizaliwa katika, katika mji ambao watu wakiendesha mambo yao kwa sampuli fulani wakiamini imani fulani na alikuwa akibeba itikadi maalumu maisha yao kwa mujibu wa itikadi ile ikao asiri na kupeleka eh, uchumi wao biashara yao siasa zao na kadhalika lakini ni kinyume na Uislamu na leo ummah muhamad umerudia hali ya mtume swalla sallam na masuhaba zake makkah tuishi hatutabikishi Uislamu islam. waislamu wapo wenye itikadi ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah wapo lakini Uislamu wenyewe haukutabikishiwa juu ya watu. Uislamu wenyewe kama mfumo wa kimaisha haupo. Kivitendo bali upo katika vifua vya watu na nafsi za watu. Watu wanatekeleza Uislamu kibinafsi. Lakini kama jamii, kama mshtama haupo. Na hindi hali ya Mtume SAW. Mtume na masahaba zake waliishi maka miaka ya kuishi pale alipotumilishwa kama Mtume. Miaka tatu aliishi chini ya mfumo mwingine ambao si uislamu ndio kukapatikana mvutano baina yeye na mjtamaa wa maka na jamii ya maka viongozi wa maka kwa sababu alitaka kubadilisha hali na akafaulu kubadilisha hali pindi alipogura kutoka maka kwenda madina kwa hivyo na sisi leo tuishi katika hali hizi za kijahiliya jahilia mambo leo ambao kwamba uislamu hautabikishwi kivitendo Waislamu wapo, wenye kuamini Uislamu wa wapo na wanatekeleza baadhi ya matendo ya Uislamu lakini hawawezi kutekeleza Uislamu kikamilifu kama tulivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndo kuna umuhimu tuangazie hali ya maka za Mtume Muhammad na tuangalie mazetu hizi twafanana wapi na tutaleta magiozi vipi kila tukienda halaka hizi za sera inshallah tutakuja kuona njia ambayo mtume sallam kuleta haya mabadi Makkah ina majina matatu na ndivyo alivyoisifu Allah subhanahu wa ta'ala Asema Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi kaffa aydiyahum waidiyakum anhum bibatni makkah min ba'd an azharakum alayhi Allah subhanahu wa ta'ala sema niye ambayo kwamba aliwazuia mikono ya yahuudi wenye nyinyi na mikono yenu juu ya wao katika bonde la makkah kwa hivyo katika aya hii no Allah subhanahu wa ta'ala akatumia kwa jina la hilo ndo jina la kwanza ngondo jina maarufu likajulikaniwa na likashika na mpaka leo nimebakiya kwa jina wa mji mtukufu kama huu huitwa makkah vile vile allah subhanahu wa ta'ala akauita mji wa makkah kwa jina la bakkah akisema inna awwala baytin wuzia lilnas lalladhi bibakkatan mubarakan allah ta'ala hakika Nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya ibada kwa watu au nyumba ya kwanza iliyojengwa watu kwa ajili ya ibada bibakata mubaraka biBakkah mubarakah akasema Allah subhana taala ni ilijengwa katika mji wa maka Jengo hilo la watu kufanya ibada lilisimamishwa katika mji wa maka hapa Allah subhana taala akatumia jina la labaka kwa hivyo pia huitwa kwa jina la labaka na ibra pia topata katika aya hino nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ilijengwa katika mji mtukufu wa maka. vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaita ummul qura mama wa miji zamani miji ndio nchi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akisifu mji wa makkah kuwa ni mama wa miji au mama wa nchi za maziila Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kadhalika hayna ilayka qur'ana arabia litunthira ummal qura wa Hakika Allah Subhanahu Ta'ala akasema na hivi ndivyo tulizokuteremshia wewe Qur'ani arabian kwa lugha ya kiarabu ili upate kuwaonya walioko katika umu qura mama wa miji ambao ni mji gani na pembezoni mwake Kwa hivyo majina haya matatu Ndiyo majina Allah subhanahu wa ta'ala Aloyatumia kuita mji wa Maka, maka Bakkah na umu Qura ama kuanzishwa kwa mji kama huu kama ilivyotajwa nyuma maka ni mji ambao uko katika bonde na asli mji wa maka uko katika jangwa la Bara Arabu leo mji huu uko katika nchi ya Saudi na twakurubia katika misimu ya Hija watu wameanza kujitayarisha na, na safari hino ya Hija ambayo mmoja katika nguzo za Uislamu mji wa maka ni mji ambao uko katika bonde asili ilikuwa hakuna mji huu na mwanzilishi wa mji huu ni nabii Allah Ibrahim alayhisalam baba wa mitume ambaye kwamba kwa kisa chake ambacho kimetajwa kwa urefu namna alipopeleka familia yake katika maeneo kama yale asli nabi allah ibrahim atoka maeneo ya iraq Ye na mke wake hajar waliishi katika maeneo ya iraq katika kazi zake za dawa wakashuka mpaka maeneo ya falastini Ye na hajar pasina kuwa na watoto wote baada ya kuishi falastini kwa muda na kufanya dawa yake maeneo ya wa pale wakagura kwenda masri وفوكو كنا مصري ولو لو تaje يا نبي الله ابراهيم وقال سما مصلمه امبو وفالمه يا مصري ويتو فراعونه فراعونه زمانيله اكاتaka kum kum fanyia dibaya bibi yake nabi allah ibrahim allah subhanahu akamhifadhi na katika kumhifadhi Firaun akajua kwamba bahuma mwanamke si wa, kumfania, na wa namke siwa kawaida yale alizotaka kumfanyia na akashindwa kumfanyia akajua kwamba hu mwanamke si wa kawaida mwisho akampa zawadi mwanade sara kuwa nikija wa hajar kwa kuwa alijua kwamba huyu mwanamke si wa kawaida huyu mwanamke amehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwake ila kaona mwanawe ndo amfanye ni mtumwa ujue ni mtoto wa mfalme akafanya akamtoa kama kuwa ni mtumwa wa Hajar na Hajar naye akamchukua akampa Sayyidina Ibrahim kuwa ndio mkele kisha wakatoka na kuelekea Palestina tena na tarehe kabila ya الله عليه وسلم ni tarehe ambayo utasema haikudhibitiwa kihakika sio kama tarehe ya mtume الله عليه وسلم sira leo tukiitaja ya mtume صلى الله عليه وسلم ni sira ya kipekee sira ambayo ilidhibitiwa na watu tukasema kama tulivyotaja wiki iliyopita ukija ukifuatilia ni imekuja kwa njia ya mapokezi ya hadithi kutoka kwa fulani kwa fulani kwa sahaba sahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam imma mtume alisema au mtume alifanya au mtume ali alikubali ali jambo lifanyike mbele yake au sifa katika sifa za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wo tarehe ya mtume sallam inauhakika na kudhibitiwa kwake imedhibitiwa kama kudhibitiwa hadithi nyingine zozote utapata katika hadithi za sahihi Bukhari na Muslim na Sunan katika wapokezi wa Sunan e, vitabu e, vya Sunan vya hadithi kwa hivyo ni tarehe ambayo inauhakika kabla hapo ndiyo watu walipokezana lakini kwa hakuna ule zimiti kufuatilia nani alimsikia nani na mwenye kusikia ni mtu sample gani utaona kazi waliofanya muhadithina kama kina Bukhari na Muslim ni kazi kubwa na nzito katika kuzikusanya hizi hadithi mbali tunakupokea kwamba hii hadithi mtoka kwa fulani kwenda kwa fulani mpaka kwa sahaba sahaba mpaka kwa mtume na wale watu waliopokea ni watu sample gani ila maswahaba sahaba kwa sifa zao ni watu wabu Allah wa Allah subhanahu wa ta ta'ala mtume wake mwasiifu kwa hivyo hatuna wasiwasi nao lakini tabaka ilokuja na ilokuja mpaka kuja kwa Bukhari na wengineo ambao katika muhaddisi na mashuhuri wa kuja kukusanya walioyadhibitisha mpaka wale waliopokea wali wali ukweli wao ni yao kujulikana kwao na e, kudhibiti kwao yale maneno waliopokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ama kabla ya hapo basi haikuwa kwa sampuli hino kwa hivyo tukachukua baadhi ya nasera waliyotaja -wa -wa -wa -wa uh, habari za mtume Ibrahim kama ilivyo kwa hivyo mtume Ibrahim akagura kutoka masri kuelekea Falastini akaishi na pale akapata mtoto wa kwanza ambaye ni Ismail pia naye akajaliwa kuwa ni mtume kwa hivyo nabi Allah Ibrahim na kizazi chake kikawa ni kizazi cha upume. Amri ikatoka kwamba watoke pale ama amchukue Bibi na mwana Ismaeel na waeleke maeneo maeneo. Maeneo bararabu. Katika bonde ambapo eneo hilo kwa wakati ule hakuna mji. Hakuna athari ya mji akaambiwa wapeleke pale na awachi hapo saidna ismaili alikuwa mkijitoto kichanga bado cha nyonya allah ibrahim akawachukua familia yake hawa akimwacha hajar na kuelekea mpaka maeneo ya maka wengine wakasema sababu kubwa ni wivu wa hajar juu ya e, sara kwa sababu amepata mtoto ye hajapata na ni mtu mzima hajajaliwe kupata mtoto kwa hivyo akatoka nabii Allah Ibrahim na mkewe na mwanawe mchanga akawapeleka mpaka maeneo ya maka alipofika pale akamwatia chakula kidogo na maji kidogo akawapa mgongo na kuondoka Sara akamzuia mke wake kama una mbona Sina Ibrahim aenda zake watu wapi hapa hakuna watu Hakuna miti, hakuna maji, hakuna lolote, ni safari hii ipite napali. Kutoka Zamazile, Waarabu na wengine walikuwa wakifanya biashara kutoka kusini kwenda kaskazini, kaskazini kwenda kusini. Kuna mapito walikuwa wakipita. Na mapito hewa haya mara nyingi kwa wasafiri hutegemea maeneo ambao wajua atapata maji. Kwasababu maji ni uhai. Na mahali ambapo patat pat, pat, pat, pat, pat, maji Mimea na miti pia itapatikana. Samaka hata maji hakuna. Ni jangwa kavu, miti hakuna. Watu hakuna karibu wala miji hakuna karibu. Sai Daud Ibrahim akawapa mgongo na kuondoka. Sara akamzuia, "Mbona watuwacha Nabi Allah Ibrahim hamsijibu kitu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Sara kahisi kwamba haya ama huku kufanya hivi nabi Allah Ibrahim ni agizo kutoka kwa Allah Subhanahu wa taala. Akamwambia wewe watu wa hapa hatuna maji, hatuna chakula, je ni amri kutoka kwa Allah? Akamwitikie kwa ishara na kuondoka. Sara akasema basi kama ni hivyo Allah Subhanahu wa taala hatatutupa. Maadamu ni amri ya nkuambie Allah Subhanahu wa taala utuate hapa hakuna lolote. Angalia tawakul ya watu wema kwa Allah Subhanahu. Hakuna chochote, hakuna chochote. Hakuna maji, ni jangwa kukavu. Lakini jua hayo, Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatotutupa, maadamu ni wahi, maadamu Allah ndiye ankuwa an Na kitoto kichanga ujue, na chakula kidogo na maji kidogo. Leo waislamu na imani zetu lakini tawakkul kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuwa ni chache nasera ya bwana وسلم sallallahu alaihi wasallam aitatufunza namna walivyomtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala namna mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake makkah na kubura kwenda madina alivyomtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali ambayo kihakika kibinadamu hakuna tamaa yote hakuna ishara ya kwamba hapa kuna kuna mazuri labda mbele lakini alikuwa kwa kimtegemea Allah Subhanahu wa taala haki ya kumtegemea na hivi ndivyo walivyofanya sara nabi Allah Ibrahim hakugeuka mpaka amfikambani ndio akageuka na kuomba kumomba Allah Subhanahu wa taala na kukiomi kuombea mji wa maka Mji wa Makkah ni imekuwa ni mji mtukufu wa dua ya Sayyidina Ibrahim. Na mji wa Madina. Utukufu wake umetoka kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuburi yake pale na kuiombea. Kwa hivyo mji wa Madina, mji wa maka Sayyidina Ibrahim akaogeukia nijangwa na kuombea. Akisema eh, katika dua yake ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يا مولا حaqiqat mimi niwaweka jamii yangu dhuriati jamii yangu watu wangu maana yake mkewe na mwanawe katika bonde ambalo kwamba halina mimea halina mazao yoyote nda baitika almuharram katika nyumba tukufu hapa ujue maka haijajengwa kaaba kwa sababu atakaye kuja kujenga kaaba ni yeye saidna Ibrahim na mwanae ismaeel kwa sababu katika eh, wapokezi wakasema saidna Ibrahim hakurudi maka ila mara nne ama hakwenda maka ila mara nne mara moja mkui nyumba kuata watu wake. Mara ya pili akarudi akajenga alkaaba yeye na mwanawe. Tayari Ismaili ni kibarubaru. Ama ni mtu mkubwa na ikawa mamake tayari ashakufa. Mara ya tatu akarudi Ismaili ashaoa. Katika visa eh, katika, eh, katika hadithi hapa kisa ambacho kumetalio katika hadithi ni Muhammad Mustafa alikuja Ibrahim Nabi Allah Ibrahim na tayari Ismaila shaowa mara ya tatu akija ikawa hayuko si Ismail na ule bibi hamjui huwa alikuja ni nani akamuulizia Aka hayuko antoka akaanza kulalamika na kulalamikia ule maskini peshiko kwenye tabu hana kazi na shughuli kama hiyo basi aina ibrahema kaka kisha akamwatia salama akamwambia kija ismaili Mwambia ankuja mtu mzima hapa akwambie badilisha kizingiti kumaanisha kwamba badilisha mke hakufai huyo <laughs> alipoondoka akarudi sana ismaili akampa salamu mkuja mzima shakili yake ipo hivi sampuli hino na akwambia badilisha kizingiti cha nyumba shakamwa saule mke akaua mke wa pili akaja tena mara ya nne akamkuta mke wa pili vilevile asimkute mwanawe Ismail akamkaribisha na sijitangulisha kwamba mimi babake akamkirimu na kumweka vizuri basi na kulalamika ninajua kwamba maisha yao yale yale mazitu ma, ma akamwatia salamu kama alivomwatia wa kwanza akamwambia akija mwambie ankuja mtu mzima Sampuli fulani na akija mwambie kihifadhi kizingiti cha nyumba yako alipokuja akapewa salamu hizi na kupitia kwa mke wake huyu wapindi wa kazizi kizazi ambacho kikazalika kizazi cha akaendelea sayyidina Ibrahim kuomba dua akisema rabbana li yuqimus salata faj'al af'idata af minan nas Tahwi ilayhim ewe Mola kizazi hichi changu kiwe kitasimamisha swala na ujalie mioyo ya watu iwaelekee wao kuwaelekia wao Ima kuwapenda au kuelekea wao kwa sababu walikuwa peke yao mioyo ya watu ielekee ije kwao na kuishi nao wapate hifadhi ya watu ikuwe ni mji kwani inaweza kuwa ni ni mimi mioyo ya watu waelekee wao iwapende au ije pale ama watu waje pale na kuwaelekeza na kuishi nao kisha akaendelea na dua yake warzukhum min mina allahum yashkurun na warzukhu matunda ziakula ili wapate kuwa ni watu wenye kushukuru kwa hivyo saidna ibrahim aligeuka na kutia dua hiyo aligeuka yuko mbali na mkewe na mwanae bibi sara wakakaa pale Chakula kikawaishia maji yakawaishia kika maziwa ya mtoto yakawa yamekauka katika kifua cha Sara akaanza kuingia na baba yake ni kawaida ni mama wa mtoto na mtoto ni mchanga na hakuna chakula na hakuna wakumuomba hakuna wakaribu ikawa yuenda hivi akirudi hivi Sara kwa wasiwasi kwenda katika jabani na Safa akirudi katika Marwa yuenda na kurudi na huko amemwita mwanawe Ismail katika hali ambayo kwamba ya kupapatika amwata chini na akawa Nabii Allah Ismail akirusha rusha, rusha miguu kugaragaza miguu chini ikajalia pale nduko maji akafufua kisima cha Zamzam maji ya Zamzam ambao paka leo kisima kile hakija hakijakauka ha, wala hakitakauka kwa hadithi ya bwana mtun sallam na alipoona maji chemcheme ya maji ya mwagika kutoka katika miguu ya na ismaili sara akafanya habu na kuziba ku kuhifadhi ile maji sije mareke ndo toaona sasa maji sije yakaenda na mjangua linaukavu na jua kali yatoke yakauke ndo basi hivyo aka yakinga kinga na mturi sallallahu alayhi wasallam akasema kwa hadithi yake amrehemu mama yetu Sara kule kukinga kwake yeye ama asemwa asingekinga yale maji basi kungekuwa kuna mitu ya zamzam lakini kwa kukinga kwake ndo kajaalia kuwa ni kisima ndo kuwa ni kisima mpaka leo lakini kama sipupa yake kuzuiale maji ile maji yangetiririka yakaendelea kutiririka na kutiririka na kugeuka kuwa ni mitu katika maeneo kama yale kwa sababu ya kupatikana maji uhai ukaanza kupatikana ndege wakaanza kwa sababu ndege maji hufuata chakula na pale ambapo kuna chakula kuna maji bila shaka kabila la la kiarabu la jurhum yeah. kumbuka kwamba hawa si waarabu asili saidna ibrahim atoka iraq sara atoka masri koibo saidna ismaeil asilia si waarabu atoka iraq kulikuwa tayari kuna makabila ya kiarabu ambao yana kwenda misafara kutoka kusini kwenda kaskazini kwa biashara na kurudi kabila moja la jurhum lilikuwa katika maeneo yale sana alikuwa akizungukia katika mabonde yale lakini si kawaida kupitia kaswa katika mji wa maka Wakaja wakaona ndege maeneo ya wa warukwa katika sehemu wakajua sehemu ile bila shaka kuna maji na kuna vyakula. Wakatuma watu wawili. Kwenda kule wakakuta kuna maji kweli na hakuna mji bali kuna mwanamke na mtoto wake. Bas. Wakarudi kutoa habari. Mwisho kabila hili likaja tena ni kabila nikabila ni kabila la watu wenye nguvu wenye kupigana wakajisongeza pale na kujikurubisha na akaomba ruhusa kwa bibi Sara kwamba sisi tutaka tukae hapa tuone kuna maji kuna khairi nyingi hapa tuwaombe na sisi tushiriki tuwe karibu na eh, kisima hichi cha maji na tufanye mji bibi Sara akawakubalia lakini kwa sharti akawambia kwamba kisima hichi ni changu ni miliki yangu si ya mtu hafai mtu kuwa maana kuna siku atakuja maana nchake na kizazi chake kwamba kutakuja watu watakuja kusema nchao, wakakubaliana mji wa maka ukahuika pale jurumum ama kabila ili jurumu lika, eh, kuwa na kuwa ni mji wa mji wa maka na saidna ismaeel ndo akaoa katika, katika katika kabila hili la jurhum mkiwa kwanza na wapili na kizazi kikatokamana cha kureishi kutoka katika mama wa kabila la jurhum saidna ismaeel akakaa nao akajifunza lugha ya arabu kwa sababu yake pale ni mtoto mdogo watu wakubwa alipofungua wa macho na kujua ulio wake watu waliwaona nani kabila la juru na mboni wa arabu kwa hivyo akajifundisha akajua lugha ya kiarabu kupitia kwa kabila kama hiyo kwa hivyo hakika makureishi si Waarabu arabu wa kia asili wa arabu katika maeneo yale Maka na pembezoni na bara arabu kwa jumla wako makundi matatu na wakaika makundi kama kuni matatu kuna waarabu wa kale wakiitwa al albaida waarabu wa zamani wa kale ambao hawa ndio adi na samud walikuja kuangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wengine vita baina yao na magonjwa mpaka ukajiakapotea kisha kuna arabu al-ariba waarabu asili kuwa ni waarabu العرب العاربه دوها فينا جرحهم نيغوني ماو نما كبله مغير جرحهم وكان شي فالمكه وتقريبا ماكارني نكتاwala pale nakufanya ule mji kama wao nao katakaburu kwa kiasi fulani mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akatuma kabila la khuzaa wakapiganana nao e, na kuwafukuza na, katika mji wa maka utawala ukabadilika kutoka kwa Juruh ukaenda kwa kuzara kwa hivyo eh na na kabila lilotokana na, na, na, na, na nabi Nabii Allah Ismail liko pale pale ambalo ambapo dokizazi yake cha Adnan kuja kwa Qurayshi ambao asili hawa ni musta'ariba hawa ni Waarabu wa ku e, kuwa ni Waarabu kupitia kwa kustaarabika tuseme ama kubeba kub, kub, lugha ya Kiarabu mwisho pia na wao kuwa nani kuwa ni Waarabu na hili jambo si wakati tu wa سيدنا nismillah hata katika zama za mtume swalla. baada ama, baada kwa asis dola ya kwanza madina na kupanua dola yake ku tawala maeneo ya jaziratul arab walipokuja ma rashidina ar-rashidin Abubakar na Umar hasa wakati zama za saidna Umar kilafoya yao iko India na Afrika ikenda mpaka Caucasuko maeneo ya Soviet Union leo kama Chechnya na kwengineko ambao asili na mbali tukizungumzia Sham na Iraq ambao siwa Arabu asili kwa nguvu ya utawala ya Uislamu na kwa sababu uh, Uislamu lugha yake ni ya Kiarabu walioingia katika uislamu wakathamini lugha ya arabu wakaibeba kwa ndo lugha yao wakawaniwa arabu hawa ndio huitwa alarab almusta'ariba ni wa arabu waliostaarabika kwa maana kwamba asili si eh, kule na kutoka asili yao si wa arabu lakini kwa kukubali na kuibeba lugha ya arabu na kujiyayusha wakawaniwa arabu kwa njia ya kustaarabika hiyo jindo asli ya makkah tuzungumzie mujtamaa wa makkah alawrisi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yamezaliwa kama tulivyosema makkah na tutakuja kutarajia inshaallah katika masuala ya mazazi yake na kadhalika lakini tuzungumzie luumu mujtamaa wa makkah mujtamaa wa makkah ulikuwa kama unavyojulikana hiyo ni mujtamaa wa kijahiliya unaojengwa juu itika, ya itikadi ya kishirikina kasa ilikuaje mji ambao uiliasisiwa na mitume mji ambao uiliasisiwa na nabi Allah Ibrahim na kujengwa na nabi Allah Ismail ambao wametumilizwa na kumpwekesha Allah subhana wa ta'ala alipokuja kuzaliwa mtume sallallahu alayhi alizaliwa katika mazingira ya kishirikina ndani ya Kaaba ambao aliijenga nabi Allah Ibrahim na mwanawe Ismail Alijenga kwa lengo la watu kufanya ibada ya kumpekesha Allah Subhanahu Ta'ala, Kaba Ile, wasema pembezoni na ndani kuna takriban masanamu na sitini au zaidi. Ndio mshtamalo urithi mtume sallallahu alaihi wasallam. ilikuwaje mshtama kama huu kwa sampuli kama hii? Watu ambao asili walikuwa wametumiliziwa mitume, na ule mji ulitokamana na mitume. Wakasema wa kwanza kuleta ibada ya ushirikina baada kuingia kabila hili la huzai ni Amru ibn Luhay al huzai huyu bwana alikuwa kiongozi wa kabila la Khuzai na alikuwa kisikizwa ni mtu ambaye kauli yake ni kama kama sheria asemalo watu humfuata na alikuwa wasema ni kwa mtu mkarimu mtu akisimamia watu ni kiongozi kwa maana ya kiongozi na hino ilikuwa sifa ya watu wa kale kihakika zama za mtume sallallahu alaihi kama tutakuja kutaja bara Arabu ilikuwa hakuna utawala wa ufalme asili walikuwa watawala wale ambao walikuwa mapembezoni wa, wa wa dola kubwa kifursi na kirume Ama bazentine lakini humo katikati hijazi utakuja kuta kwamba e, kabila likuwa na viongozi wa manakaba wao viongozi ambao wa, si wafalme wanakuwa washirikiana katika ule uongozi najua ujahilia wao walikuwa ni viongozi kwa maana viongozi wakiwahifadhi watu wao wakiwasimamia na wakisimamia maslahi ya watu wao hiyo ni hakika ndiyo maana Utu na Mtume Muhammad (SAW) daa yake maka na alipomtumwa Musahuabu kwenda Madina walikuwa wakilenga wale viongozi kwa sababu ukimpata kiongozi umepata na kabila lake. Kwa nini? Watu walikuwa wakiwasikiza, wakiwaishimu Na huheshimii na kusikizwa illa ni kwamba wewe unasimama kwa maslahi ya watu wako. Sio kwa maslahi ya kowebi binafsi na tumbo lako na watu wilii watatu walokuuzunguka kama ilivyo leo wanaskia swali leo. hawapa wapahishima. Wnyi tu waheshimiwa kwa kulazimisha. Utakuja wakata utakuja pitisha kanuni mpaka useme mwaheshimiwa au utafungwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kihakika ule hahakika wa mambo, waislamu na wasio waislamu. Hawangali maslahi ya kabila yao. Njua kwamba twasema sijuwi watu wa bara viongozi wao huangalia maslahi wao, hata wao. Makabila leo tawala tayajua hapa. Kama kweli walislimia ya makabila yao, kwa nini wapo wauza mabegi humu mardikiti? wambeheneka watamiji yao wankuja humu kufanya vibarua kama mkweli wanasimamia wa watu wa. hawa viongozi waleo waangalia maslahi yao tu na watu wa nyumbani kwao wale wachache wachache ache basi lakini hata makabila yao pewaasimamia lakini zamazile walikuwa ni watu wana sifa ya uongozi kikweli huyu bwana amru ibnul Hai aka soka katika misafara yake ya kibiashara akafika shamu Kufika shamu Akasema kwamba maeneo ya shamu kwa kuna kuna watu ambao walikuwa wameendelea. Ni watu ambao kidogo wameendelea. Eh, miji yao imeendelea. Akavutiwa sana na manyanya. Lakini akawakuta watu wenyewe wana ibada ya tofauti na huku anakotoka maka ukumbuke mpaka wakati ule bado athari ya dini ya, ya nabii Mwenyezi Ibrahim ipo ushirikini haujaingia maka mpaka kwenda kwa huyo amru maeneo kama yale kufika kule akawakuta watu wana masanamu wakiabudu kambi nimfanya nini akasema hawa toaabudu hawa ndio na sisi na nani na Allah subhana wa ta'ala na akafutiwa na kuvutiwa na yale maendeleo yale mji na ndio ilivyo leo Tona watu uvutiwa na watu wengine wasi kwa sisi kwa sababu tu wanaendelea wanaendelea kimada wana majumba makubwa miji mikubwa hasafikwa mzee basi kila kitu chao kizuri mpaka fikra zao ambazo ni potofu chafu zinagongana na ifikadi yetu lakini kwa sababu yanaendelea wa watu hubeba fikra zao na ndio hubaana kaathirika hivi akaomba basi jamani nipatie sanamu moja na mimi rubi kwetu ninde naye akapewa sanamu hubal akarudi naye akifika kule akamweka pembezoni mwa eh, makkah mwa kaaba watu wakastaajabu kunani tena mbona utuletea hili akawapakisa na akasema hawa huyu atachukurubisha na Allah Subhanahu wa Kule alikwenda kukuta kwamba akaambiwa kwa tuna miungu kila jambo. Ikiwa tumshida hino tuna Mungu wetu huyu. Ikiwa tuna taabu hino na Mungu wetu huyu wakukizi haja zetu. Yeye akapewa mmoja tu. Huo mmoja akaja akazalisha na wengine. Na hii ndio uzushi wa kadi uanza hivi. Ikiwa haidhibitiwi hizi kurafaati husonga moja kaongeza lingine na mwingine baada ya muda kaongeza lingine ikakua ikakua huwa likuja na hubal wakati wa Mtume صلى kuna miungu zaidi ya 300 ndani ya Kaaba kwa hivyo kwa sababu ni mtu wa muhishimu. ni mtu ambaye kwamba eh ee, wao wakamfuata haikuchukua wa muda miungu ikazidi kina manata, 80 kila moja lakini ni mi kwa misimu huenda kwa miongo fulani labda miaka kadhaa mwingine nao huzo hujawatu wema nao akakumbuka basi na mtu wema huna mtu mtengenezie sanamu alikuwa mchaji mungu alikuwa ngalii huyu alikuwa na sanamu yake huwe kwa ndani na hawa pia zama za mtume sallam makuraishi itikadi yao wakaibeba hiyo ndio wakawa shirikina ikengezeka masanamu baada masanamu masanamu paka paka tukawa na spika Nakumbuka maka ilikuwa ni kitovu cha waarabu katika masala ya ibada ndio nyumba ya kwanza ya ibada waliojenga na bii allah ibrahim ikawa watu wakusanyika wa kuja kufanya ibada pale tawafu na kadhalika aidipo amru ibn luhai wazushi masanamu na haiku muda kwa sababu ilianzishwa katika mji ambao ni mji wa kiroho katika baraarabu ikasambazwa na kwenda miji mingine ikawa miungu sasa yapelekwa ikawa pale biashara ya ushirikini Ika ushirikine ikawa ni biashara ikawa wao ndio wenye haki ya kutengeneza nani masanamu watu wakija pale wakaanza kuona masanamu wakavutia na taka tutaka haya wao ndio wakawa ndio wawo wanatenda ya kutengeneza sanamu na kueneza ushirikina mwataka sanamu mwataka kuishi maisha mazuri mna shida nini ukavu ukame basi kuna mungu fulani wa ukame tutatengenezea tukuweni wakiuza ikaenea kwa muda mpaka zama za mtume salla amu tayari ikawa kuna ma sanamu zaidi ya 360 nao ni hivyo hivyo kama walivosema Allah subhanahu wa ta'ala Ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa Hasi sisi tuabudu hapo. Hawa sisi tuabudu illa kwamba hawa ndio watakurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivosema wale watu wa Sham. Kwa hivyo mji wa maka itikadi yao ilikuwa ni itikadi ya kishiriki na asili na arabu kwa jumla. Lakini ndani yake pia kukawa kuna Wakristo wachache ndani yake pia kukawa na mayahudi maeneo ya yaman na kwengineko pia wakasema kulikuwa kwa watu wachache walikuwa hanafia, hawa walikuwa bado wamejifunga na dini ya mababu zao asili ambayo ni Allah Ibrahim jua kwamba uchafu mwili ushaingia walikuwa hawakubaliana na ule ushirikina wakawa wanajitenga na ushirikina na hiyo ni sifa moja ya Mtume Sala wa salamu kabla kupewa utume. Hakusujudia sanamu, Hakukulu, kurubia sanamu, hakufanya ibada yoyote ya kishirikina kabla ya utume wake. Walikuwa kwa watu wa sampuli kamili. Labda labda tukipata nafasi siku za mbele mtawataja katika halaka ijayo. Wakatajwa wanne. Mmoja akiwemo waraka bin Auf. Takuja kumtaja waraka ibn Auf ambao mwisho aligeuka kuwa Mkristo. Katika mabwana hawa wanne mmoja aliondoka maeneo hayo akawa Mkristo, akafam Mkristo, mwingine alikuwa Mkristo akaenda alikuwa Mkristo akawa Muislamu zama za Mtume Muhammad sa sallallahu alaihi Akaenda akarudi katika Ukristo wake. Mwingine waraka bin Nufal alikuwa Mkristo, akasilimu kwa baadhi ya riwaya akasilimu kabla kufa eh, kufa kwake lakini alisilimu ama alimuona mtume katika utume wake siku chache tu na akamkubali ikawa sababu yake na akafa katika uslafu mwingine aliondoka katika maeneo yale ya Moja mmoja akabakia makkah kweli akafa kabla kutumilizo kwa mtume swalla akibakia katika hakuingia katika uyahudi hakuingia katika ukristo akabakia ni hanafi kwa hivyo hawa ndiyo eh, eh, ama hizi ndio itikadi katika mji wa maka Kwa haraka upande wa kijamii. Mahusiano baina yao upande wa kijamii. Upande wa kijamii mshtama alourisi bwana Mtume صلى الله عليه ni mchafu. Upande wanawake wale ambao walikuwa koni ni wa kutoka katika kabila la la, la, la kitukufu wanawake walikuwa kitukuzo wakiishimiwa, wakisema kitu akisikizwa ya kwamba upande wa kuozana mwenye kauli ni baba na mtoto wakike alikuwa hana kauli yoyote mpaka kuja uislamu ndio ukampa nguvu msichana kwa ridhaa yake huolewa na kwa idhini ya babake au idhini ya wali wake kwa hivyo upande mmoja wana watu wa, wa kuzo, lakini wale ambao walikuwa na na na na kama, na watokamana na, na ukuu mtukufu. Upande mwingine mwanamke alikuwa akifanywa chombo cha starehe. Uzinifu ulikuwa kitu cha kawaida. Kwa hadithi ya bibi Aisha kasema zama za ujahilia ndoa zilikuwa sampuli nne Ndoa ya kwanza ilikuwa kama sampuli hii ambao ndoa ya Uislamu. Ambapo mtu mtaka msichana wa wa, wa wa baba huenda kama ule baba kwa izni yake hutoa mahari akapewa yule mtu ndoa ya pili kawa ni ndoa chafu chafu hizo tatu nyingine kwa sampuli ni uchafu ni uzinifu kwa ufupi tusizaje kwa undani kwa sababu wa yule muda lakini kwa, kwa ni uzinifu kwa sampuli na ilikuwa ikijulikania wazi na watoto wakipatikana nje ya ndoa wakilazimishwa mtu hau huni mwanao akisema mama hu mwanawe mwanao au katika hali ambapo walomwingilia mwingi hajuika nini nani nani hupelekoa kwa mganga yule mganga akikubagia wewe basi wewe na utatoka umchangaze huu mwanangu kwa hivyo hizo ndo watatu zilimtoeza mwanamke zilimfanya ni miduni thamani mwanamke hana thamani yote bali ni chombo cha kutezewa na wanaume vile vile mwanamke katika jamii ya maka ni hana sehemu yoyote na alikuwa ni aibu katika wakati wa Mtume Muhammad sallam mtu kupata msichana ama kupata mtoto wa kike ndiyo ikawa na watu wamekubaliana ni jambo ni kinyume na uleo binadamu na lakini walikubaliana kwamba Ukiza mtoto wa kike mkisiran ukizaa mtoto wa kike mkisiran kikubwa kikuingia nyumbani kwa hivyo kwa hivyo ni uende ukamuue ndio wakawa nazikwa watoto wakike, waki wa kike wakiwa hai baba endampeleka mtoto wake ndakimzika na na na, na, na na na yuko hai nini achelea aibu watu wasijajijua kwamba mimi ninapata mtoto wa ni aibu iliyoioje Allah Subhanahu wa ta'ala akawasifu akipata mtoto wa kike sura huageuka Nini ampata kijana cha kike Allah Subhanahu wa ta'ala sema siwa kiyaama watoto hawa watauliza wa idha al mau'udatu su'ilat biai dhanbin qutila watakwenda kuulizwa kwa nini kwa madhambi gani tuliuliwa kwa hivyo hiyo kando hali ya upande maka, urifi, wa kijamii katika mji wa maka aliorithi mtume sala ama upande wa kiuchumi upande wa kiuchumi ni upande ambao umejengwa asili kwa matokeo ya kijamii tumesahau kutaja katika swala la jamiu mausiano wa kijamii mausiano wa kikabila kila mtu na ukoo wake kila mtu na watu wake na kukajengwa tabaka la watu kwamba hawa watu huru hawa watumwa hawa mabwana hawa watu wa kawaida hawa watukufu hawa na kadhalika kwa hivyo ikawa ndio hali hiyo ya, ya musha wa na uchumi na kwa sampuli hiyo sampuli ya kitabaka wewe kama ni bwana una haki ya kumnyang'anya mwingine wale watu ambao ni duni watu ambao ni wageni sio asili wa pale kwa kidhulumiwa mtumwa hana haki na biashara ya utumwa ilikuwa ni biashara ya kawaida inshikamana e na swala la kijamii na swala la biashara biashara ya utumwa Mtume sallallahu alayhi na watumwa za mazile maka walikuwa ni watu ambao hawana haki yoyote ni bidhaa kama bidhaa nyingine unamilikiwa kama kumiliki nyumba kama kumiliki gari. Siku kiaamua kuiuza unauza kwa bei ambayo unaaeta una kufainisha. Na huuzwa masokoni. Na watu hununua. Kwa hiyo biashara ama uchumi ukawa ni uchumi sampuli uchumi wa kuuza watumwa, uchumi wa kuoneana mwenye nguvu mpishe wakati mmoja Abu Jahal alikuja bwana ambaye si mwenyeji pale. Na hasa kama si mwenyeji na hujulikani na huna eh huna wa nyuma basi ilikuwa watu wakionewa akaja na biashara zake abujala akachukua akasema mimi nitachukua nitanunua hakununua siku ya pili siku ya tatu bwana aenda kirudi mwambia bwana usimfuate tena mali yako washakuwa ni yangu yule bwana akawa hajua aende wapi akaenda maini wa Kaaba akawakuta manukabao kikuresha akawalalamikia bwana abujala nitu kwa mali yangu asema pa pesa zangu amiruka yule <laughs> bwana ampeleka kilio mazishini kwa sababu mbali wao ndio jamaa hao wa binabujani hao ndio kazi yao manukabakuonea watu kwa hivyo nimepeleka malalamishi kwa watu ambao ndio kazi yao hiyo wakamfanyia istiizae kamwambia wewe kamtafute bwana mmoja tu Muhammad hapo tayari ashatumilizwa na utume ni kwa kamtafute Muhammad ndiyo wasikizana na Abu Jahal ukimwambia yule bwana atakwenda mali yako amfanyia kejeli akenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia akampa mashtaka yake mtume sallallahu alayhi wasallam kamfuata bujani kenda kamgongea sasa watu ambao wajakuona sinema atambiwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam kenda kagonga kifunguliwa mlango wa mtume sallallahu alayhi wasallam mrudishie mali yake hoba basi aliingiana akamrudishia kila kitu chake baada ya buja aliyolewa ah mimi ngozi tena si tuna mtume ndio kama tumfanyia kejeli wewe ungo tarudisha mali amwambia yale niliona mimi nyinyi hamkuyaona ala kuli hali hiyo ndio ikawa hali ya kiuchumi katika katika mfumo ule ni kuoneana mabavu ehpaka akawa na msemo ansuru hakka zaliman au mazluma nusuru duniani yako zalimu au dhulumia Muhimu maisha yao ni ya dhulma kuwadhulumu wale ambao ni wanyonge. Kwa vile muda mkwenda tutataja na sisi katika zama zetu hizi. Leo tuishi katika mujtama hatuko mbali na mujtama wa kijahiliya. Itikadi ya mujtama tunaoishi leo ndio ninasema waislamu wapo. Nikisema mujtama si wa Kiislamu haimaanishi hakuna waislamu. Leo kuishi katika mujtama ambao si mujtama wa Kiislamu lakini Waislamu wapo na imani zao zipo na wanatekeleza ibada. Ila ni kwamba Uislamu hauathiri maingiliano ya watu. Mahusiano baina ya watu imebakia Uislamu huu katika baadhi ya mambo ya kibinafsi, ibada zako, funga zako, swala zako, hija zako mavazi yako, makulati yako, vinywaji vyako hivyo pekee yako, kwa mambo ya kibinafsi. Ndio mbakia na ule Uislamu. Lakini muamala wetu wewe na watu wengine katika biashara wewe na, na watu wengine katika kuingiliana, kuoazana na kadhalika haiathiriwi tena na na Uislamu. Mujtama wake si mujtama wa Uislamu. Na kila mujtama una itikadi yake. Kama walivyokuwa makureshi itikadi yao ilikuwa ya kishirikina kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambapo kwa wao itikadi ile ya kishirikina ndio ilikuwa fikra kulia. Ni fikra ambayo kwamba inawapa utatuzi wa salamsingi kusumaisha ulimwengu na mwanadamu watoka wapi wenda wapi na wafanya nini katika ulimwengu huu ambao kwa mujibu wa fikra ile itakupa vipimo vya maisha itakupa malengo ya kuishi katika ulimwengu huu hutojiishia ila kwa mujibu wa ile kwa hivyo zama za makuraishi itikadi yao kwenye ya kishirikina Leo itikadi yetu ilotawala katika ulimwengu na ndiyo inao asiri mhusma leo ni itikadi ya keilmani kutenganisha dini na dunia ambayo kwamba asiri mpaka wa imani zetu sisi waislamu imani zetu twazibagua imani twomamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndio wetu ndio Mungu wetu lakini Mungu huyu hatumpii nafasi katika maisha yetu ila katika mambo machache tu itikadi dhétu za la ilaha illallah muhammedur rasulullah lakini itikadi hino imeathiriwa na itikadi kwa uislamu kibinafsi imeathiriwa na itikadi ya ke ilmani elmani ni kutenganisha dini na dunia secularism tunalovojua leo ni itikadi ambayo imezaliwa bara ya Europe katika karne ya 17 ambao kwamba Nimvutano za mazili bara Europa baina watawala tawala walokuwa wakishi za mazili na mfumo uliokuwa wa kimashamba ambao Europe nzima ilikuwa inamilikiwa na nyumba fulani ya watawala wa falme royal family ki miliki nampa takriban wanamiliki Europe nzima na wanahalalishiwa walio utawala na watu wa ambao dini wakati ile upande wa kwao ni Ukristo kwa hivyo Makanisa ilikuwa pia ikifadiliwa na wafalme hawa ikipa na mpaka leo ukiangalia Europe ingewa, wa baina wamilikaji wa kifalme na makanisa katikati kukaingia na waraisimani lakini asili ndio ilikuwa wamegawanyana hivyo na walikuwa wakiwalalishia uovu wao juu ya watu Kusabu kwa sababu kwa kizulumu wakiua wakinyanyasa wakiwaambia kwamba hawa wamechana endesha leo ulimwengu ni katika ya, ki... ya ya ki secular, ama ya kilimani ambao asili yake tukasema ni mvutano baina watawala tawala wakati ule ambao ni wafalme na wasomi na mufakirina ambao baada ya dhulma ya makarne kukazuka kuka wasomi na mufakirina ambao kwamba wakaangalia njia zingine za utawala wakajua kwamba utawala wa kifalme ni utawala mwovu unaohalalishwa na dini kwa hivyo wakafanya chuki na wafalme na wakafanya chuki zaidi na watu wa dini akasema hii ibini ndio umelema umelemaza umma wakimaanisha dini ya, ya Ukristo ndio ilokuja za umma kukubali kuishi katika zulma hizi kwa hivyo ilipokuja mapinduzi katika bara la Europe ndio ikaja ya French Revolution na Kazalika, Mabadiliko yalokuja yakani mabadiliko kumwagadamu. Wakamalizwa nyumba za ufalme na hawa watu wa dini pia wakauliwa kwa wingi. Kukanyengwa chuki zidi ya dini, kwamba hii dini ndio asili ya chanzo chote. Hii dini ndio ilikuja kula za watu hawa ufalme wakamjia wakatawala. Kwa sababu kila ukaenda kulalamika waambiwa hawa wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu na nyinyi ufalme wenu ni kesho akhira kubalini katika hali zenu hizi za unyonge lakini mabadiliko atakuja baadamu mtakuja kurisi uzima milele wanavyosema wenyewe. Kwa kwe wakafanya chuki na dini. Katika baadhi ya mufakirini na kuna baadhi ambao bado na athari ya dini wakasema tusiondoe kabisa dini. Kuna wale ambao kwa na chuki zaidi wakasema dini iondolwe katika maisha ya wanadamu. Tutakitenna mambo ya dini. Mwisho wakaja na compromise, masikizano walio ambao watakadi ni na wasio kadini wakasema basi dini iwepo, lakini dini hii isiathiri maisha ya mwanadamu Isiwepo katika utawala isiwepo katika biashara isiwepo katika maisha jumla ya mtu anavyoishi nje ya nyumba za ibada dini ifungwe katika nyumba za ibada pekee yake na katika masiku maalumu pekee yake lakini nje ya hapo isiwe na maisha yote katika dini kwa hivyo hapo ndo ikazaliwa fikra ya maitikadi hino ya kutenganisha dini na dunia na kumtenga Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha ya wanadamu Ndiyo mpaka leo twaishi katika maisha haya leo muislamu au ni muislamu anapokuja msikitini ukisimama msikitini unauzungumuze Mwenyezi wa themanini na mtume themanini lakini kutoka pale nje mtu za wa ziwa wazi azislete wa uislamu wa kama swala la biashara kama swala la siasa Haa mambo ya siasa sije Uislamu sije Uislamu vipi Uislamu maisha yetu Uislamu si msikitini tu Uislamu ni katika kila jambo letu ndio Uislamu lakini tumeathiriwa hatujui tunachokisema Kiasi cha maneno ambayo kutisha mingine kama hayo usema mtu akwambia usilete Uislamu katika biashara je? Ah ama hakubaliu ha. ha. ha. ha, usema katika ibada usinetu uislamu katika ibada tabuo mkufuru lakini katika mambo mengine watu waona kama kawaida kwa hivyo itikadi hino ya secularism ambayo kutenganisha dini na dunia ndio inao leo eme asiri kila dini uislamu ubaniani uyahudi ukristo na kadhalika na hizi dini nyingine hazilaumiki ni Di dini finyo sio uislamu kesi koskivisha ni kwamba imekuja kuathiri uislamu na waislamu ndio tatizo Kutokamana na itikadi hii ikawa itikadi ambayo inatupa tupo miongozo ya kimaisha Kutokamana na itikadi hii ndio ikazalisha nidhamu za kimaisha nidhamu ya kiuchumi ya elimu ya kisiasa ya kijamii na kadhalika na kutokamana na itikadi hii ikazalisha fikra nne misingi uhuru wa kuamini uhuru wa rai uhuru wa kumiliki na uhuru wa kibinafsi uhuru hizi nne ambazo imezalishwa kutokana na na itikadi ambayo itikadi haimtambui Mwenyezi Mungu inamaanisha kwamba uhuru huu ni uhuru wa kujitenga na Allah subhana wa ta'ala kabsa na kutokana na uhuru ikaasiri nidhamu hizi za kimaisha kwa mfano uhuru wa kumiliki ndio msingi wa nidhamu ya kiuchumi katika mfumo huu kwa maana kwamba fikuambia uhuru wa kumiliki una haki ya kumiliki chochote kwa njia yoyote na kutasarufu kwa njia yoyote kwa sababu mali yako. Ikisema e kumiliki kwa njia yoyote kwa njia ya halali, ya haramu, kwa njia ya kuiba, ya kupora, kushika watu makabari, kuuza unga, kuuza mwili mwili wako muhimu ni biashara wapata faida. pata Jeu maana uhuru wa kumiliki ambayo msingi wa mfumo leo wa kiuchumi wa kiraslimali. haiangaliwe maslahi ya watu, haiangaliwe manufaa ya watu. Mfumo huu na kanuni zake Sheikh, malengo yake siku kuhifadhi uhai, siku kuhifadhi mali, siku kuhifadhi heshima, si damu. Tofauti na makasidi ya kisheria katika Uislamu Sheria malengo yake katika Uislamu ni kuhifadhi mambo misingi ya mwanadamu ambao ni uhai wake, heshima yake, mali yake, usalama wake na kadhalika. Kwa hivyo itika um, um, freedom hino inoendeka leo tunaoona biashara ovyo ovyo watu Waislamu hawana tena ile mipaka ya Kiislamu ya kisheria ya ya halal na haramu hakuna tena katika biashara. Ukimpata mtu mnyoe mali mbovu muuzie, umwambie ukweli. Watu wafanyagushi. Waiba. Watu shika na makabari, Waislamu ndio uzajiunga. Kitu ambacho ni haramu, kitu ambacho ki, mbali na kwa ni haramu kinaua uza madam uko katika mfumo huu na nidhamu hii na kupa fursa hiyo kwa wao ni kwamba serikali sikushike tu basi madam ayekushika fanya na ikiwa utashirikiana na wale huko fanya hakuna malipo baada hapo kama vile eh, uhuru wa kibinafsi ambao msingi wa nidhamu ya ya, ya, ya, ya leo Nizamu ya kijamii katika mfumo huo wa ra, rasilimali umejengwa juu ya freedom hini wa kibinafsi ambao ndio katika fikra mbaya iliyoine katika jamii ndio iloleta ufisadi uchafu wanawake watembea uchi hakuna lolote na unnguse uone tambua ni uhuru wake uhuru wake kibinafsi sheha mtu uchi kabisa leo kitembea mjini hata juu kama mtu wa kuangalia chini usagukana na magari kwa sababu watu watembea uchi hakuna lolote na uchi huu umedhaminiwa katika katiba huyu na nasi hapa tu ni ulimwengu mbali na kwamba mtu ana uhuru wake binafsi leo kama mwanamume kesho kama mwanamke Uliwati na ukanifu umekuwa ndo mtindo katika ulimwengu leo ni mtindo wa Amerika wanalazimisha fikra chafu kama hizo katika biladi za Kiislamu wao wenyewe tena shamalizika lakini wanalazimisha katika biladi za Kiislamu freedom binafsi ndio imemtoa mwanamke leo atembea anavyotaka Hakuna heshima baina na mtoto kwa mzee. Hakuna heshima baina ya mume na mkewe. Hakuna inaheshimiano yoyote ya kibinadamu. Hakuna utu kutokana na freedom ya ubinafsi. Mbali kuna na freedom ya rai. Ambapo kwamba uhuru huu wa rai umewapa watu haki ya kutukana matukufu ya Uislamu. Kumtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumtoka na mtume sallallahu alaihi wasallam uchafua wa matukufu ya uislamu nini ana uhuru wa rai hizi freedom nne hizi ile utakama na itikadi hino ya kutenganisha dini na dunia ya tosha watu kuuchukia mfumo huu wa kiraslimali na mujtama wake lakini bado unaona watu wanang'ania na mfumo atakia nini shekhe mbali na nidhamu ya kisiasa ambayo wa ya demokrasia ile ilozaaekana kutokana na, na mfumo huu kwa sababu katika mvutano ule wa awali kuja kubadilisha ule mfumo wa ki-kiuropa na kuingia huu mfumo wa sasa wa kirasilmali wakasema wanadamu ndio wapele nguvu maraia Wapewe nguvu ya kujiendesha kujitungia sheria na kufanya wanavyotaka wao wasipewe wa falme na wala Mwenyezi Mungu kati katika mambo haya ndikazaliwa nizamu ya kisiasa katika mfumo huu wa kirasilimali ambao itikadi yake kutenganisha dini na dunia ndiyo leo kuna mabunge ambayo katika mabunge haya tunawatuma watu ambao ni mwakilishi wetu kusema kazi yao kubwa ni nini ni kufanya tashiria ni kutunga sheria ilhalu uislamu sheria zinatungwa na nani na Allah subhanahu wa ta'ala na zishatungwa zishakamilika Allah subhanahu wa ta'ala sema wenzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay tumekuteremshia wewe mtume salalah kitabu ambacho kimekuja kufafanua kila kitu Tayari Mwenyezi Mungu amshaheremsha sheria ambazo ziko kamili na sheria hizi zinapatikana katika Qur'ani na Sunna za bwana Mtume SAW hatuitaji watu kututungia hata kama watakwenda pale kwa ikhlasi hata tutawapeleka waislamu wawe ni mashehe na madevu yao waende pale kihakika hairuhusizi licha ya ile ukweli unalivotufundishwa na ukwenda pale mvahuni malezi watu wasokuwa na maadili yoyote wanzi wakubwa kubwa nao kisha tiyo tuongoze sisi na kutungu, kutungia sisi kanuni za kimaisha matarajia nini katika ndiyo maana kupitishwa e, kanuni za kiajabu ajabu Amerika kushahalalishiwa ndoa za jinsia moja ni hao wabunge hukonda watunga wa kwamba sasa yafaa mume na mume kuoana mke na mke kuoa njangu la kila mtu na uhuru wake kila mtu ana haki yake kisha tarimbwa ampatwa watoto muapata wapi watoto kwenye miti tarimbwa huyu mume mume wake huyu mume na mume kisha na wato muwe wato wapi watoto hao twenda kinyume na sheria za Allah subhanahu ta wa ta'ala huu mujtamaa ambao kwamba tumeurithi sisi Mtume صلى الله عليه وسلم aliourithi ujahiliyo uliojengwa juu ya ikadad shirikina sisi leo tum, tum, tum tunririfumo wa kirasili mali na mujtamaa wake unaojengwa juu ya itikadi ya kutenganisha dini na dunia inshallah haya tutasoma hapa subhanallahu wa bihamdih wa nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma salla allah muhammad wa alihi wa